Швидкість була достатньо високою, щоб більшість конкістадорів у середині залізної утроби позвертали собі в'язи. Грибниця простягнула невидимі пальці гіфи, ущільнені в сталевій обшивці, оживила їх хвилин через 15, похабцем і не встигнувши цілком реанімувати. Підняла їх рівно настільки, щоб вони змогли добігти до найближчих людей і вчепитися в них зубами і нігтями. Бувати зомбі було нескладно. Та вони й самі незабаром умирали, інша річ – ті, які встигли проспати, бодай годину. Вони перетворювалися на цілком сформованих умілих монстрів, а навички, набуті за життя, чудово застосували і після переродження. Тренований конкістадор стріляв із гвинтівки однаково добрий на честь корпусу і на славу грибниці. Останньою краплею, що зламала моральний дух захисників колонії, став завалений у самому центрі табору шатл. Чорні рукави, що збивали їх за наказом вандлик, робили це вправно. Вони виводили з ладу тільки один із чотирьох двигунів пасивної левітації. Тоді човник, накринувшись, зіслизав похилою дугою за межі колонії і незграбно завалювався в тайгу. Теоретично, якщо пережити найближчі дні, шатли ще можна відновити, принаймні зо два. Отож, хтось відключився під час стрілянини і всадив у бік завислого над ним човника довгу черну синтез ядерних зарядів. Гет чисто зніс два двигуни разом зі стабілізатором. Історично завертівшись, шаттл звалився просто на колишній штаб Служби безпеки. Підняти у небо чорний стовп масного диму – останнє, що ми бачили, перш ніж наш катер пронизав шархмар.